Не дуже вгамувалась, Леся, от такого розважання. Рвалась, кричала, здіймала до неба руки. — Моє ти кохання, — каже тоді, одмінивши голос Кирило Тур. — Не кричи, коли не нажилась на світі. Ти думаєш, як нас наздоженуть? Так я тебе живу, випущу з рук. Чорта з два, кому після мене дістанеся. — Сить, кажу! «Ось бач, яка тяця!» І блиснув їй перед очима турецьким запоясником, а очі так поставив проти неї, що сердешне дівчай помертвіло від страху. Виїхали з пущі на поле, аж уже на сході сонця заря перемагає місяць, почервоніло небо, починає на світ займатись. Дорога то спускалась униз, то знов підіймалась угору, З'їхавши на високий кряж, озернувсь Кирило Тур, аж з-під гаю хтось мчить навзаводи на сивому коні. Він зупинився і каже, «Не буду я, Кирило Тур, коли оцей їздець не за нами. А коли хочеш знати, чи бистре в мене око, то скажу тобі, хто це? Це молоде шраменя». Пішло по батькові, як орля по орлові. Враг мене візьме, коли я не догадуюсь, який заряд і мчить так швидко сю кулю. Море, драгий, побро. крикнув Чорногор. Чого ж ми гаємось? Утіхаймо. Не такий, брате, в його кінь, щоб утекти нам із отмицею. Та й нащо воно здасться? Ні?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 один на один битись? А то ж як? Лучше мені проміняти шаблю на веретено, аніж напасти вдвох на одного. Тим часом Петро над'їжджав усе ближче да ближче, а як побачив, що Лесі махає хусткою, то ще більш почав гнати коня. Запорозці тільки що перехопились через узенький місток над проваллям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 Те, щоб Шраменя перш доказало, що згідне воно битись із Кирилом Туром. Бре-побро, коли думаєш, що через провалля йому не перескочити, покиньмо його, а самі доберемось скоріш до тайника. Ге-ге, може у вас у Чорній Горі так роблять, а у нас над усе честь і слава, військова справа.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 Низовий розбишака місковав про лицарську славу, Петро мчавсь на його шаблею. Уже близько. Як ось кінь Тиць! зупинився над проваллям, уперсь передніми ногами да аж за настороживши уші.